A slušajući svetoje evanđelje o tome u kakvom problemu se nađoše učenici Hristovi, sveti apostoli, prisjetili smo se one naše svakodnevnice. Šta se dogodilo sa učenicima Hristovi? Malo vjer je dovelo je do toga da su malo oni posrnuli, izgubili su silu iz sebe, a do tada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 odmah su nasrnuli na njih i gunđali šta se to događa. Danas kroz to sveto evanđelje crko nam poručuje da uvijek trebamo čuvati tu silu koju Bog čovjeku dariva. Čovjek bez nebeskoga blagoslova, bez vjere, bez pobožnosti. I to je samo jedno ugašeno kandilo u mraku zeći u ovu pećinu, danas na ovaj veličanstveni dag, kada naša crkva se sjeća čudesnih posebnih u istoriji pravoslavne crkve učenika Hristovih sedam efeskih mladića sjećamo se dirljivog događaja koji zvuči surovo u to vrijeme trećega vijeka čuveni po zlu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 a ovi mladi se počeše Bogu moliti bez brige, očekujući već sutra da će biti izvedeni na gubilište, ćuteći trpili su, ovi su ih zazidali u tišini, molili su se dok su mogli, a onda su iznemogli i snom dubokim zaspali. Probodilo ih je ovanje i skidanje onih kamenja, a ljudi koji su uvadili kamenje poslije dvijesta i nešto godina u vrijeme cara kalodosija mlađega kada su vladale bure u crkvi o tome ljudi su se pokolebali u vjeri, u vaskesenje a car se pobožni molio Bogu i dugovalo zbog razvora u ljudima u njihovim dušama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 Začudio se zvonima, kupolama, krstovima, zapitao ljude oko sebe koji je grad, ko glada u ovome gradu, jer su osjetili Boži blagoslov i na tom vladaru i na narodu koji je išao za tim vladaru. Oni mu rekoše da je to već peti vijek, četirsto i trideset i neka godina,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 I bez objeđivanja dali ima vaskesenja, jer im se samo vaskesenje u sili pokazalo. Jer onaj je Bog koji čini da dijete utrobi svoje majke, ima toplotu i da mu srce kuca. Isti taj Bog je učinio da na stotine godina ovi mladići leže u pećini, da dubokim snom spavaju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 što su blagoslovili danas da možemo ovde služiti. Živi i zdravi bili. Amen Bože dajemo. Blagodarimo i našemu Cezoranu. Cezoranu i kod ili te načel. Ako je ovdje, blagodarimo i našemu Cezoranu, našem koji nam je došao i tako daleko, a i tako blizu iz grada Bjedine, iz Vojniško-Tuzlanske partije. I...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 i zagadili ovu svetinju i sve tekonske mladiće i sa tim blagostom da odu u svoju domu i da se seću u molitvama, da pominju nas, da izdržimo u svom podvijegu. Blagodarimo svima, sestima Marijani, da je svake godine se trudi da dočekamo kako priliči sve vas ovdje prisutne. Svima vama, braga, braće i sesto, hvala što ste došli i još jednom svećom svima nama ovaj današnji praznik. Amen. Blagosto baži i dobro došli.